מזמור ל"ב לדוד משכיל: אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, אשרי אדם לא יחשוב אדוני לא עוון, ואין ברוחו רמייה. כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום. כי יומם ולילה תכבד עלי ידיך, נהפך לשדי בחרבוני קיץ סלע. חטאתי אודיעך ועווני לא כיסיתי. אמרתי אודה על אפשעי לה' ואתה נשאת עוון חטאתי סלע. על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת רק לשטף מים רבים. אליו לא יגיעו. אתה סתר לי, מצר תצרני, רנף על לט, תסובבני סלע. אסקילך ואורך, בדרך זו תלך, אי עצה עליך עיני. אל תהיו כשוש כפרד, אין הבין, במתג עדיו לבלום. בל קרוב אליך. רבים מכאובים לרשע, והבוטח בה' חסד יסובבנו. שמחו בה' וגילו צדיקים, והרנינו כל ישרי לב.